Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla. Ja nyt lähti! Tämä on tullut jumalattomasti viesti. kuulostaa tämä vähän, kiertääkö tämä jotenkin? Tyydydyy, ei, tyy. tyy, tyy, tyy. mulla vain toi jos on apua laittoi miraiton viesti, no nyt seisoo, panhuru seisoo, pan seisoo, voi luoja kohtaan lentää mälli, hups väärä ohjelma, Tää on synäpan, panhuru petomaani, Lars ei voi, pan synä Teppo Matin soolulle, oho voi luoja, joku repee. Kyllä on talouspaperille käyttöä. Niin, nyt on ehkä huomaattakin lähti panhuollon liikenteeseen. Ja kiitokset sille henkilölle, joka postasi Paskiksen facebook sivulle tuon alkutunnari tuohon noin. Mä, mä ehkä ota sen käyttöön jatkossa Paskisen alkuun. Siis pan hullu, siis, mun on pitänyt tehdä tämä vuosikausia, että mä en kykene, siis, tää, nyt on mielenterveys sellaisella koetuksella, että ei, ei, ei, ei en tiedä mitä seuraa. on kokonaan tähän näin, paitsi Ja jos joku haluaa nauttia tai soittaa ka kavereillisekin, niin tämä löytyy siis paskiksen ne ei tota Facebook päivityksestä tänään siinä meni mielenkiintoisen <lacht> näköinen kuva lähti tuossa vähän puolisen tuntia sitten mutta tämä siis tämä, jos haluatte soittaa tätä näin niin se löytyy sieltä sitten koneelta Facebookilta voit soittaa Se on siinä, se on uusi tunnari, nousee ylös Mutta mikä on se, mikä on se viisi mikä panuhuilu mikä on, mikä soittaa aina joka helvetin kerta Mä kuvittelin että kun mä kuulin tänne joskus Simonin Garfunkelin esittämän, että Ne on tehnyt versio, sitten tästä jostakin vanhasta inkojen kansalaalusta, mutta ei sen perin tämän on tehnyt Simonin Garfunkelle sen jälkeen ne on sitten ryövännyt kappaleen Tää on, on, on siis, tää on aina joka helvetin kerta. Joka, joka saatanan parhulupartio, kun en, miksi sitä pitää lypätä, että olla, olla olemassa, mutta jokainen se on kuluu aina, se kuuluu joka helle vetin kerta ohjelmistoon, vaikka se olisi vain kolme biisiä pitkä se ohjelmisto, niin lähtee. <tosik�> muistan, mun faijakin joskus oli nauho, siis sanottunut siis Kela-nauhurilla tänne ja tätä se, se tuttuu Ei, jatkata tuota kohta, kohta tuosta noin. Tää on oman edes pitänyt yd... <skii> <saan> <sus> <sus> <sus> <sus> <sus> Hei. Mulla on joku kuuden seiden kokoelma täällä naja, ja sitä nyt soitellaan sitten. Sitten meidän on löytyäiden lähetystä. tämä oli niin melkein jäi väliin tekemättä, mutta onnes niin Jassa se on jäntä onnes studio, niin jässä löysi se. Kiitoksia. Oh, Ruby, don't take my love to jam. Ja sitten toden, ainoa toinen panhuilulevy, minkä mä löysin, niin tällaisella to, kuutoisseedellä on yksi, pelkästään yksi CD on Abballe, Appa-panhuiluversioita, Abba ja sitten toivottavasti löytyy toinenkin Pan Play Abba-levy. Mä olin soittanut sitä aikaisemmin, niin mä olin kirjoittanut vahingossa teostoihin väärin, niin siinä luki Pan Popes. <tos> Panhuilu huilupanpaavit, joo, just. Di-di-di. Sitten, Tähän olisi öh tärösin se kalemannoskin löytyy sieltä paskiksen livulta, äh, sivulta joku joko jokolla laittanut sen sinne. Kolme seppä speciaali. Kyllä, aivan oikein. Sillahin oli joskus viime vuoren vuosi puolella. Me tiedäkös sen tänä tää vuoren vuosi puolella oli joko aina se sama sama sama poppoo soitti. Oliks nimetään vielä persoonallisesti Matchu bitchu. Mä muistin, mä olin joskus Kaljela siinä sitten sisällä, sisällä ja tota, ne, tuli, oli jos piti jotakin taukoa, oli lopetunut chatin niin välittömästi lähti pontsut pois päältä, ja farkut muuta oli sitten jalassa, että erittäin autentista, erittäin autentista toimintaa. Mutta nyt appa. Joo, ja jengen, Miralaito jengi on ottanut odottanut panhulluspesiaalia. Joo, mä ajattelin, mä ajattelin, että ei tää nyt hirveästi ihmisiä kiinnosta, mutta yleensä mä laitan viestiä sinne, niin se mitään kuvia tai vastaavaa, niin ehkä tuhat, maksimissaan 2000 sen noteraa paskisen sivulla, mutta tästä tuli tää kolme tonnia. Tää oli <lipi> enkka. Mietin, että kun, kun tää kaikki piisku on, no niin kuitenkin tää idea on niin sama kuin ja osaa. Miten tää lähetys kestää niin tunnin ja pelkästään tällaista? Et sen takia mä en oo yks miksi on pitänyt. Katsotaan nyt miten käy. Joko ottanut mikrelilääkkeen pohjaksi? Joo, olisipa mäkin tehnyt sen. Joo, ja, ja pe jo voimia Arille ja Kiitoksia ja muille kuulijoillekin kyllä. Mulla on toinen puhelevia sitten, että mä, mä voisin ajatella että jossain vaiheessa ehkä miksaan näiden päälle, kun ei kykene pelkästään soittaa puhtaasti. Katsotaan miten käy. Ja onnea, onnea, Tiina Virralekson, Tiina Virralekhäri nimessä, hän uutisoi tuossa lauantaina, että on synnyttänyt lapsen! Täytyy pitää joskus vielä sillä tavalla, että oli joku panhulluussoittaja täällä, niin, oli synnyttänyt lapsen niin, että oli kuunnellut taustalla paskalistaa! Kysyn sitten sinä niin, että... En tunneekö henkilöä, että on tota Facebookissa, että... että tota, Tuntuu joskus paskikseen Skidin kanssa vieraaksi. Kyllä tulee jossain vaiheessa sitten. Sinä paskikseen. Ja äiti. Mä oon mä miksiä? Raskas joo, nyt tarinaa ei niin sopi. Panu, höyly, no, joo. Mulla on smokki ja levy! saa lainata, et se palauttaa. Richard, no ilman kos, on sellainen, no. Ja siis, kun mä oon ollut tuolla, Andeella on ollut perussa, muun muassa Ari niminen kaupunki, niin siellä oli kuukauden verran, ja siellä, siellä kiersi aina terassilla istui, siellä on joku se on puoli asukkaan kaupunki, mutta oikeestaan ei tehnyt missään muulla mitään, kun oli ainoastaan siinä keskusaukiolla, niin istuskeli joskin terellä, niin, ja, niin siellä kiersi jatkuvasti panuhulupartiot soittamassa, soittamassa. ne veti 15 minuutin setin muutaman biisi, jotain biilesiä, jotain kaikkein kappaleita, dilaneita, se muuta. muita, niin ja jokaisella, jokaisella, joka, joka ainoalla oli El condor pasa tämä biisi ohjelmistossa. Ja 15 minuuttia ja yksi, sitten välittömästi, välittömästi vaihtui seuraava popo. Mä lasket mun kunnollut tuhat El Condor-pasaa kuukaudessa! Purpäsin laskemaan kuinka monta kertaa on joutunut soittamaan, jos se pitää niin kuin 50 vuotta katosoittaa tuomasta meininkiä, niin se on niinku noin miljoonaa El Condor-pasaa soittajille sitten elämänsä aikana, niin... Ei helvetti Ja tossa kuunneltiin jo tota toisen pop panhuiluversiota Appan Dancing Queenista. Nyt kuunnellaan toisen panhuilulevyn versiota Appan Dancing Queenista. Näällä on, nääl on niin yllättävän tämän alla panhuilu koko Eiks se ritää, että yksi on tehnyt kaikki piisit? ja se, sen jälkeen ei, siihen ei saa mitään, mutta ne on aina samanlaisia. Miten tää ero siitä toisesta? Hei, ne pitääks ottaa päällekkäin kohta? Joo, tehdäänpäs niin muuten. Kuneras Elkonurpa saisi loppuun. Tää on sitten tätä koko lähetyksen. Me ei oo oikeasti neuvon. Lopettakaa jo hyvissä ajoin tähän näin. Tietoa ei ole Simon Karfunkelin alun perin vaan Daniel Alomia ropleissa lähdä vuonna 1913 perustuen vanhojen Andien kansallisella No niin, mä jo ajattelin, voiko tämä nyt olla mukana niiden? Oh, joo, joo, hyvä. No niin, mutta kuitenkin, tota, joo, Ja tuolla löytyy koko levyllinen tota, Simonin Karfunkelin panhululla, että paneudutaan pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, siihen että jossain vaiheessa enemmänkin. Mutta nyt. Laitetaan nyt, Katsotaan, miten tämä lähti. Toinen kestää. Neljä, hetkinen, se on molemmat, kyllä, sitten nämä molemmat appan painohuilulevyt, ne molemmat alkaa nää se kuhinnolla, toisella kestää 407, ja toisella kestää, se kestää 15 sekuntia vähemmän, laitetaan se soimaan samaan aikaan, katsotaan syttyä. Noin tässä toi liuku ylös, no niin, no niin. Tässä on toinen, tässä on toinen. Tässä on taas toinen, toinen on toisaalta parempi paremmin rätetty. No niin, nyt lähtee. Korno. Tähän menee ihan synkassa. Ei mitään eroa. Nyt taas tuli toinen. Ja tässä toinen. Ei mitään, ei mitään eroa, ei mitään eroa. Saatana, miksi te te olette tehnyt tämmösiä levyjä? Ei kukaan näitä tarpe. Yksikin on liikaa. Paranoidia Hammondilla, joo. Tää -tä menee ihan yksi yhteen. Tos me toi. Ei mitään ei mitään eroa, mutta toinen kuitenkin tää toinen kestää 15 sekuntia lyhyempää Mennään loppuun asti näiden kanssa, katsotaan miten käy. Hei nyt, nyt on vähän eri synkässä. Toy, toi rumputa, tai mikä tausta tuolla on, to onkaan. Tää on jäätävää jonkun mielestä, niin on kylmää kyllä meikalaistakin. Joo, todellinen pasku, sitä tekee tiukkaa kokonainen tunti. Näin on. Ollaan paskuden ytimessä, samaa mieltä. Luennetaan saatuks viestejä. Ajattelin olla tämä viikon kuivisuin, mutta nyt kovilla. Ja ei mitään eroa! Ei, ei, ei vieläkään! onko joku ehtinyt sellaiseenkin? Kyllä, kyllä. Pölyhuilu Pelyhu, lähtee, nyt pannaan siivous Näin on. Toivottavasti synnyttikaisen taustalla on soinut meisen niin vähän sillä oli ly lyhyt spesiaali, paljon tuli soitettua tekemiä kappaleita, niin laulamia kappaleita, niin siinä mielessä se oli oikein hyvä. Mutta muistaakseni mä soitin vain erittäin lyhyen version Maisin kappaleista, varsomispiisi taustalla kun synnyttää, niin se olisi vähän ihan liian heviä kyllä. Mutta heppabiisistä parhuuluversia se on siinä. Joku mahaan sattuu. Mikko laittoviesti, pääsin nyt radion missä missasinko mitään? It. Tämä on henkisesti hyvin raskasta aikaa, kyllä, näin on Tämä on Kaljan eikä olekin Lightbeer, kyllä se, se löytyy se Lightbeer mainos löytyy tuolta sieltä Paskisen Facebook-sivulta, joku laittoi sen sinne niin Ja se on ihan, sopii hyvin kyllä, kyllä jotain, <lain> Lightbeerin, koska se on niin, mitä sanomattoman, se on, on kuin laimennettua vettä se ollut Tai ei se edes olutta mitään lieneekään. Laipiiru on hyvä, eikä ole, laitotuskalja joku laittoi, näinhän se on. Töissä kysy, haluuko työpavarikunnan Kasparskista ei kestänyt tekabiisiä pidemmälle? Noh, kuitenaisit kuulokkeilla yritä siellä Jake. Kiva, että löysit lempikaupunki, sinä ei tarvitse enää etsiä Joo, on lyhyt matka, mennä Arikaan, Pohjois-Siileen. Siellä on, öö, Vuodessa keskimäärin 364 päivää paistaa aurinko. Yhtenä päivänä, on yksi keskimäärin vuodessa. Tosi silloinkin voi paistaa aurinko. No niin, nyt tää loppuu. No nyt meni vähän eri se kun toinen on pidempi, toinen lyhyempi. Joo, Toni on jo lopettanut, mutta... Joo, se jo tuli, kun mitään, tää vielä menee. Loiri ja huilumies toivotaan. Joko on tehnyt panhuilupiisin 15 veesit. Älä älyt piitti. Joo, ei. Huhhuh. Enpä muista, koska viimeksi olisi ollut näin poikkiuja 20 minuutin jälkeen. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Radio Helsinki. Vihipell, Yläkujo ja Nopa Harri eivät ole lähipuiston asukkeja, vaan skate- eli laudalla tehtäviä huimapäisiä ja vaarallisia manööveriä. Näitä nähdään Helsingin kadulla 12.-14. heinäkuuta. Herraiset tapahtumassa, jo vapaa pääsy. Mukana tukemassa Takobel-ruokala, Monsters Energy Juoma, Pankke Skeittikauppa, Radio Helsinki sekä suomalainen skeitti Hang Up. Katso tarkemmin hellright.fipp. Paljonko maksaa taksi lentokentälle? Airport-taksilla hyvin vähän. Menopaluu kahdelle, yhteensä vain 25 euroa per suunta. Airport-taxi Line. Se edullinen, takuvarma kimppataksi kentälle ja takaisin. Katso taksat tarkemmin ja tilaa. Airport-taxi.defi. 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi mitte kolme lapsella potsot mukaan parkku talle. Joo kyllä. Hu huh. Kuubassa kuuntelamme meira ja pyöräbessämme mutsio yhtä kuluneita kuin El Condor pasa väh vähän kuin Starissa joka kolmas huoltaa ja jatka huppaa. Totta! Kuuntelamme meira jo Havannassa ku Tai sitten jos oot New Orleansissa niin when the sets comachinein oh Maakin. Siellä on aina semmonen musta, musta totona, niin vähän iso kokosuvi musta mies sitä vetelässä. Mutta löytyykö se Oosuvalla tanssilava joka jättää ottamassa ainakin kesäaikaan paratiisi tai satumaata? Onko koko jampas se panhuilu? Va voiko joku varmistaa, löytyykö smurfie versusta myös? No en kuule nyt, nyt joku voi, yrittäkää. yrittäkää. Perumurista ovat keksineet joskus loistavan soittamisen aikoinaan. Eivät vaan silloin tienneet, millaiseen kulttiohjelman spesiaali voi päästä. Joo, päästä ja päästä ja jouto Tästä vielä puuttuu. Tietenkin, jos olet, joski, olet joskus ollut Marokossa, joskin hotellissa, se on ainoa, missä saa kaljaa, niin siellä on joku tämmöinen, kyllä te tiedätte, että se tyyppi, joka yksi vetää siellä, sitten soittaa kosketti ja, ja laittaa nauhoita kaiken maailman. Paina jotakin tulee klink klink klink Se on sama sarja kuin näet tässä näin Onko sähköpanhuulu keksitty Kyllä ihan takulalla löytyy semmonen sitä toi on aika hyvin hyvä Mä en lukenutkaan, kun toi toinen kommentoin Nampuri on hankkinut sähköpianon, Mä ternään hankkia panhuuluun Niin voidaan soida yhdessä Ankaa mennä joo Pan forever, hajosin, kyllä Huh, malkaa Mä alkaa huippaa täällä, kun tässä näin. Ei oo kuulemma mitään valkasevia hommaa tämä, no ei oo todellakaan! Semmonen mukava edinen tunnelma, joo! Se on hyvä, ei muuta kuin tuota, no niin, kansanmusiikki... Tai maailmanmusiikkifestivaaleille vähän jollekin... Onks mitään mä olemassa mitään maailmanmusiikiradiota? Mä lähden vetää ruohimaa sinne, niin... Mytkä fanfarit tossa tuli, kun lähti soimaan toi. Eikö vois tulla nokkahuiluspessu? Me, me piti tehdä tuon DJ Lulleron kanssa se, semmonen, mutta tuli sitä mieleen siinä, että et, kun hän halus laulaa, niin se voi olla vähän hankala laulaa samalla, kun soittaa tätä nokkahuilua. Ei tätä, saatana, ei tätä Titanic-biisiä, ei, ei, tossa tuli Mikäs tää nyt on? Nyt taas lähtee Värbiissa Se <tos> ei tästä ihan sama, mitä täältä soittoi. Koska Paskissa tulisi näin sanottu, mutta onneksi missä sinä ekaat 10 minuuttia, onneksi olkoon ole miikko. Mä en, mä en, mä tiedän mitä näpä kappaletta, mulle ihan sama. Ei, ihan ihan ihan kerta kaikki saman tekevää. Joku soi, ei näitä erota toisista. Vaikka tänki se yläpääs kulonpa. Tai ei käytä kakofoninen piiristä. Kyllä tää. Opetan nyt saatana siinä. Kurita kurita vielä yli puolet lähetystä jäljellä! Lisää liksaa tällasesta sanon minä! No Syvälle sisälle sattuu ja hajoon pää kun lähti toi MyHardville kouoon! Tuli oksinusta suuhun jollekin! Löyttykö rakkaisu lumivalkoinen panhuilu versiona? No ei! Ari, mäki itke rokeat! No niin, minäkin! Olla ihan hikkiksi hiukan hik hik hik hik sen tasolla paskallistalla paskuden ytimessä. Oi, oi oi oi oi. Mut tuo Pikkönen hinnokin biisi on vielä panuhullu versiona, Tossa tuli tuo edellinen. Mutta pitäis pikakkebiisi nyt soimaan? Ota se vastuu, jos joku tekee murhia tämän takia? No ei, ota. Siinä oli... Ei... Tota, jos kesken lähetyksen tekee niin ei välttämättä... Ainakin seuraat puoli tuntia elämästä tulee olemaan tai kuolemasta tai mistään tulee olemaan parempia. Ai vittu jees. joskus Peskan on omistannut Yamaha Synan, jossa oli Demoraitana ihan karmea miiniversio, ehkä Selin Dionista kuulosti sunnillinen täältä näin. Tämä soitetaan sitten kokonaan, tuli sitten se My Heart aikana. No sehän tuli soitettua. nostaa ylös viheltämään, nostaa ylös, ylös yrjöimään. Tämä ollaan manuttavan kamala panhuilu, siis se My aikana. Tämä on ihanaa! Tuli viesti. Ianaa paski ihanaa! Tässä perässä ne viesteet tuli niin jumalattomasti, antaa tulla vaan... Kannattaa kärsiä tämäkin viikko, tämä paskis on palkintona niin. Kokokin viikko on kärsitty, kärsitty, nyt helpottaa ne niin Miksi aina pitää olla perjantai-iltapäivä, perjantai-iltapäivä? Miksi pitää olla paskalista, paskalista, paskalista? Ruotsin seuraavaksi! seuraavassa. Hei, hyvää idea muuten. Taas, miksi taas? miksi taas? Miksä taas? Mä miettin, että pitäiskö? Alla tar alla i nyt goende mm. system. En positiiv by-jemenskap, där fördelarna Och där i synnerhet unga barnfamiljen tycker att det är tryggt att bo. Det finns alltid någon till hans som kan hjälpa. Alla strävar efter att ta hand om varandra och vara venliga mot varandra. Det är ett Ruderslund i Birkerör kommun omkring 25 kilometer utanför Köpenhamn. Bebyggelsen består av 33 hus. En eller tvåvåningsradhus, där bostadsytan varierar mellan 76 och 140 kvadratmeter. Varje hus har sin andel i allhuset. I bostadsföreningens statkare sägs att varje hus måste vara medlem i föreningen och betala medlemsavgift per person och månad för att finansiera verksamheten i allhuset. Det är också i allhuset allting sker. Här hålls ett stormöte varje månad, där alla ekonomiska består Och där man diskuterar allt från barnbastning till inköp och planteringar på gården. Och det händer att man har svårt att enas om vissa saker. Då kriper man till omröstning men försöker in i det längsta kompromissa sig till en lösning. För det mesta är det ekonomiska frågor som väcker missnöje. Men det kan också gälla sådana saker som barnuppfostran Alla som har något problem har rätt att ta upp frågan till behandling vid ett stormöte. För varje möte... Nåle hilja, du sidan insamma det. Uhuh, ei herranen, aika sentään. Mulla on siis, joo, mä ajattelin, että mä noihin joihin levyihin Mulla saa tulemaan toi ruotsi levy tuossa to noin vaikka, vaikka tota noin. Niin siis en tiedä, tuosta tietenkään voi nyt etukäteen tietää, että joku toivon. Ei, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, kertakaikkia, nyt, nyt, kertakaikkiaan, nyt ei, ei, ei, ei, ei se siitä. Ei se siitä, kun ei se seisokkaan. Ei mikään, ei. musta oli impotentti kyllä nyt. <kliopiston> Tuli viesti, että Radio Helsingin voi ilmoittaa yllättävänkin tunnosta. Kyllä! Joku keksii, mitä voisi ostaa, ostaa mulle synttärilahjat. Etkä keksiny! Kiri, kiri, kiri, kiri. Kiri. Peter Panuhuilu versio Maihalttiin koulusta ja haistaa kahtaa uudelta paskisklassikolta näinhän se on. Kiitos tästä speciale musti juuret. Eiksan oo pidikkäsi panhuilumusa. No niihän ne on just ne just nimenomaan, just ne just nimenomaan ne. Näin on ne. Ne ne ne ei ne ei brain. ei ne, niinpa, näin, no, no, ne on, niin ne. Näin on niin ne. näin on on näin Näin on. Okei, oikeasti panhuilo vai syntykäs saatu ja feikkiä niin. Voi suviinki kuvitella, että otet ne alvasti voi osaa olla kyllä ihan ihan syntsa syntsa feikkaa Lamanuttava hirveitä kuulemaan Puoli tuntia takana Kohta voiton puolella, generaali yritä yritä on Ollut oli samaan aikaan, ei niin olikin Inkari Ollut totta! Se oli pääsi unohtumaan hyvä Keres Whisper, parhulluversioon ja kuulunut kuuntelua, katsotaan löytyykö tuolta levyltä Ollut mainos, minä nii tekee nyt Ollut Brkl. Joo ei mulla, ei mulla Onko kellään panhuillut viitsejä? Niin, onksukin kellään panhuillut viitsejä? Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan omies laittoi tonne aurallista vesikirjoitusta. Ei! What are panhullu po svenska? Joo, panhu... en huilu, mikä on vaan ei osta, o, Tulee mieleen ihan city joskus 90-luvulla <tos> tossa. Näinpä. Tavarataloissahan nää soi. Ja tottakai Ruotsin laivalla. Turkein paskis ikinä joku janni, se mielestä ne ei ole niin enää ainoa en meinaa. Piti olla kuulevat tipatot tammikuun, mutta ratkaisi joku. Moon, Nasurviikso on kuulee panhu siellä, niin ruotsikulma. Jotain rajaa pyydettiin tuossa tota, noin, ruotsiku tuli taustalla. Tää kuulostaa joltain ruotsalaisen ruostostostv:n mukapirta tätä mainokselta toi edellinen. Ver... Jak Tykker, Mölli Tykker, hyvä. Alvira kiertää kohta paskisen vihreäkulava, kuluu liikaa Hande mielestä. no, Mis ois sopison! Varastaa, että tämä on vasta puoliväliä, tuli 31 yli myössi. Työeläkäpanuulun versio, hei hyvä idea! Tästä näin, mutta sitä ei olisi osunut käteen tuotanaan, se on. Mutta. Monika, asiakas, hyvä päällikkö Seppo pyrrö. Tässä on kevään mittaan käynnistynyt tällainen e, taloudellisen ajon projekti. Siinä on malttia ja viisautta teille. Mihin, mihin tällä nyt sitten pyritään? Tällähän pyritään totta kai vähentämään liikenteen energiankulutusta ja samalla myös turvallisuutta parantamaan. Ja kun on lähdetty nimenomaan turvallisen ja taloudellisen ajotavan projektista ja sitten sloganina on malttia ja viisausta. Eli maltti, energiankulutukseen, viisaus, onnettomuuksien vähentämiseen. Ja on se, että ja, ja monen vuoden kokemuksella voidaan sanoa, että tällainen taloudellinen ajo on turvallista, mutta voit sanoa myös päinvastoin? Kyllä, ehdottomasti. Kyllä ne nivoutuu, ne kulkee ihan käsi kädessä. Samoja asioita tehdään ja toteutetaan siellä liikkumisessa liikenteessä. Samat asiat otetaan huomioon, kun liikutaan liikenteessä. Kumpikin johtaa samaan tulokseen. Käytännössä taloudellista ajoa koulutettaessa ajetaan ensin lenkki oppilaan normaalilla ajotavalla. Ja sen jälkeen oppilas ja opettaja keskustelevat siitä, mikä, mikä nyt meni pieleen, kun taloudellista ajoa pyrittiin tekemään. Liikenneopettaja Jari Varkkonen, miten tuo minun ensimmäinen lenkki meni? Mikä oli hyvää ja mikä huono? Tässä kun lähdetään tälle toiselle lenkille, niin oli pari Pitähän tämäkin tuolta löytöä. Mikäs tuossa nyt olikaan? Toi... Joo, työeläkeuudistus ja pitää joskus se vetää paholupersena. Tää oli valtio ja viisautta teille. Taloudellinen ajotapa. Henkilöauto oli tuossa noin. Hei <tuh> hei. kyllä, mä hu huilisti panen parassaan tuossa noin. Kyllä, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, panu, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Niin, kun mä olin kirjoittanut tuota no niin. laittua että kiitos, Ari. Ole hyvä sittenkaan jostain syystä. Wind of Chester. <laughs> <laughs> ei sitä ei löydy parun! Ei sitä ei voi! Ei sitä ei oo tuossa! Ei oo, ei oo! <hah> uh Huhuhu! Niin, millas mut olin sanomassa? Niin kun mä olin kirjoittanut Pan Pipes, mä olin kirjoittanut aikaisemmin, on Apple-levyä -levy, mä kerran aikaisemminkin, niin mä kirjoittanut väärin, että piti kirjoittaa Pan Pipes, mä kirjoittanut Pan Popes, eiks mä niin? Joo, niin ei mä kerroin jo joo. joo. Ei, tässä alkaa jutut kiertää. Missään täällä töissä olisi vinaa? Jumalattoman määrä porukkaa ihan oikein se ikinä on tullut tällaista väärää määrä jossa sanotaan, että nyt perkelee ei kestä selviäpäin, nyt ruvetaan ryyppäämään. Se ei sieltä puolelta löytyy viinaa, Lala Liisan mielestä. Kranin kirjaskuulema järjestää Ukululle alkeiskurssi, taidapa ehdottaa sille panuilla, Joo, siinä vaan. Miksei tällä se ole Totta, laittaa soima kohta. Psykedeistä menoa mukaan, Miikon mielestä. No tää on kyllä. Siellä on jos on Dandela, niin siellähän iskee vuoristot, kun iskee sunin korkealla. On oh, ollut oh, oh, ilman. Mehän vetää sitä koko teitä juo siellä niin. Tufunakki menee tämän jälkeen vaateet suihkuja ja miettii, miksi on syntynyt. Niin, niin miettii varmaan sekin, joka, joka syntyi, syntyi paskiksen tuota, ta, sodissa taustalla. Sillä, sillä, sillä skidillä tulee olemaan ihan tämä karmi musiikkimaku. Opetusohjelmat paskis. Onko tulossa enemmänkin? Joo, pidetään joskus tuota opetusohjelmaa spessu. Tai ehkä pelkkä tieliikenne spessu. Ja Rihelän kuolema tunnistaa yhtä helposti kuin panhuilu. Mistäpä pari, kaksi pistetä yhtä aikaa saakka on parhulun myrsky Tuossa laitettiin sitä rassikviiniä, mutta laitettaisiin tästä näin. Kokeillaan, okay, toi tällä. Mä, mä en tiedä mikä täältä lähtee. Vettkone. No niin, tos kesti aikaa kun toi levy, levy tossa latautuu. Hei, nä näinä voisi olla tämmöisiä eri nopeudella. Mennään siinä vikasseutuudessa. Tässä on nyt sitten mamma Mia. Hei, tähän kuulostaa melkein... Oh, miten toi nyt oli? Herveti! <laughs> no ette? Toi mä oon johtanut, mulla menee vielä väärään kurkkuun. Niin toinen on nopea ja toinen on hirassa. Pitää laittaa sinut sam sam sam samanteepaset päällekään. Erottaaaks se ylipäätään kappaleet, jos mä käänkin eri biisiä. Hei, tähän sopii hyvin, tämä tähän näin. Anteelta tuli viesti, että muistan viime kesän, että puol, puolet jos, jostain Suomen matkailulleista panhuiluyhtiöistä pidätettiin Tukholmassa huumeiden salakuljetuksesta ilman, kos kokkaa, kokkaa, kokkaa. Vuokravessa tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa, työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Säilytä taajuus 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Psst. tässä on Laura Freeman. Make reading Sexy Again. Heinäkuussa Radio Helsingin aamuissa 8.11. esillä ovat kirjamaailman kiinnostavimmat hahmot ja kuumimmat uutuusteokset. Lisäksi meillä on lukupiiri, johon kaikki kuulijat ovat tervetulleita. Heinäkuun kirja on Maria Roihan Jussi Parviainen Jumalan rakastaja. Yhteistyössä VSOY, Tammi ja Johnny Kniga.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 INE. Työblund Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi-kuikka. .fi. Nyt nousee hiukset pystyy ja saman kulma. kello tulee virkastua koko ajan useammin, mutta aion taisella loppuna asti yritä Miikko, yritä! Seuraavalla lomalla kun tulee vaan musea, menee mene takulla loma hitaasti. Niin, hei, siis Jumala ota sen tämän. Siis se Matsupitsuhan on siinä, se Kusko, kuskohan on se pääkaupunki ja siinä vieressä. Silleen lentää lentävällä koneella, niin kun tulet lentokentällä, niin se et perkele soikoon, sä et saa matkakamoja tuu haettoon, kun siinä jo siinä on panhuilu partio partiosottamassa El condor Yes, we... joku <tos> Aikä, ei, ei, ei. Mut hei, mut hei, enää, enää, enää reilu Tää on kyllä, tää on nyt, tää on nyt, tää on nyt tätä näin. Tulispa Lightbeer-mainos. Te voitte sen Lightbeer-mainoksen kai sitä paskiksen tota, tota Facebook-päivityksestä. Sieltä löytyy jolla laittunut sen sinne niin. Juuri Valkenin ajan suhteellisuus panohdu kaikkiin Suomen kouluihin pakolliseksi ääneksi voisi olla Valilainen Ruotsin kanssa, kyllä. Kyllä mä ottaisin mielin pakko ei ku siin pakkoruotsia, ku pakko Jopa minä. Voiskaan... Samaa mieltä Lempparika-radiokone vastaa tämän lähetyksen jälkeen, en mutta tää on Bonkans. suosikki kanava kuunnekaa siitä huolimatta. Tämän ohjelman jälkeen tätä näin. Taitaa muuten bunukka tulla vaihteeksi silloin tänne näin, paskiksen jatkojalle. Joo, tuon fanfarin taho jostain, se löytyy siellä, se löytyy Facebook-sivulta. Just katteli lentoi keväksi moleisiin ja taikkoihin suunnitelmiin niin tuli muuten, lähdenkin jonnekin Chileen tämmöisissä inkojen maalle. Ei Chilessä ole inkoja, älä mene Chileen. Se on Peru ja Bolivia. Chileissa on, mitä siellä onkaan, noita Mabuche-intiaaneja, mapsuja. Joo, toivon toki että jos olisi valinnainen nainen ruotsin kanssa ruotsin opiskelu, niin lisääntyisi räjähdymysmäiset. Niin, silloin ei olisi pakko ruotsia, jos voisi valita joku tommosen mutta olisi vapaaehtoinen ruotsi. <totipäätä> Oli hyvät olleet, että kiellettiin vuoden vaihteessa. No jos on tollasia, niin kyllä. Mitä enemmän tätä kontrollista paremmalta, ehkä tämä kuulostaa, olenko tulossa hulluksi? Kyllä, etkä sä oot tulossa hulluksi, sä oot jo ollut. sen salot, saaret, manteret, ne meiston kultaiset. Ovatpa meille rakkaat, koskemme kuohuineen, ikuisten honkain huynä. Tähtyönne, kesät kirkkaan, kaikkuvineen ja lauluineen, mi painuin sydämeen. Tässä auroin, miekoin, mieppeihinä, on taatot taistelleet. Tässä on mit aika antoi Säin armariin, säin ankarin. Sukumme surma taivalee. He kaikki kestäneet. Tämän kansan taistelu, Ken voi ne kertoilla kelle? Kun laaksuissamme soi. Kun hallan äläntöskan voi, Ken mittasi sen urmeen? I've Noniin, vähän tehty jo toiminut tossa, noin pieni paussi. <tos> en mä nyt kuulkaa enää kerran kaikkea. Mä en, nyt on kyllä, nyt on kyllä, nyt on kyllä, nyt on kyllä. Eloisen era joku kysyi kyllä. Löytyisikö mahmilaulun panhuilulla? Ei löydy. Paski, paskalista, koskaan kun on kuullut, ei voi muuta sanoa. Kiitoksia tuosta DJ Pirtu. Tolainen, mulla on eteerit loppu. Panhu, onko jo olemassa Panhu oli tuli se tulisi etnisen lämpönen filet No, ihan takula löytyy. Joo. Ei, ei tämä on vastaan enemmän sopimusta. Tätä lähetystä kuuleva muistellaan kauhulla vielä vuosikin päästä. Joo, mä oon muistellut tätä ja vuosia ennen. siinä mun on vuosikausia tehdä tuota. En kykene, en kykene. Joo. Mut hei, täältä löytyy mielen rauhaanlevy. ja luonnon ääni ja rentoittumisiin tropiikin äänimaailmassa. Niin laitetaan se taustalle tähän näin. Nyt rentoudutaan. Ei, ei kiristä päätä ei ollenkaan, ei, ei hermostuta ollenkaan. Ei, ei, ei ne tuon luontoa, niin ei niitä. Tuossa on tuota musaa taustalla, ei niitä näin. tänään. pähkää parhuuta, tämä meitä innostuttaa huomattavasti enemmän. Joo on nyt alkanut matkoon, että ollaan jo loppu tässä näin. Ei helvetti, helvetti. Ensi viikolla ehkä on tulossa leffa-spessu. soitetaan otetaan leffa-tunnareita, tunnispiisejä tai muuta vastaavaa. Katsotaan, tulee on, onnistumaan. Kun... Sitten on vielä vähän säätää. Siellä meidän leffa me on sitten viituntainen vieraana. Mutta se on säädöstä. No niin, kaikki mukaan! tittittittittii Tässä on hyvät sanat! Tit! Tästä varitaan päitä. tästä William sitten Vessan Pascalle näpä. Hu Nyt aletaan, nyt aletaan olla pikkuhiljaa kulkaa. Nyt nyt alkaa olla mielenrauha ei mahdu sama virkkeeseen. se Näin Se on jotkut ihan oikeesti kuvittelevat, että soittaa tätä että siinä vähän niinku rauhoittuu. Mooseksen kirja. Genesis. Ensimmäinen luku. Luominen. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Mikä nelko mennään enää laana 16 jälkeen? Jumalan henki liikkui vettäntyy. Jumala sanoi, että lukoon valo. Tämä on sitten grande Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä Ja hän nimitti valon päiväksi. Ja pimeydän hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä.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 Tuli jumalalliset tekstiäkin. Ei nyt, nyt. Jo, Ovat töistä ja loppuun, niin kohta saan osta yleensä lähteä liikenteeseen. Onneksi mä nyt. Mä, mä, mä. Jos te näette jonkun tuolla kävelevän lasittuneen silmin epäuskoinen katse totani, kasvoilla ja hokee, ei enää ikinä, ei enää ikinä, ei enää ikinä, niin se oli minä. Pohjatkaa oh, hoitoon. Joo, se oli tässä näin. Ihan oikeasti. Anteeksi nyt ihan, ihan oikeasti. Ei kestä enempää pakko vaihtaa kanavaa. Kiitos, oli tästä joo hyvästi Ville vaan sinullekin lasata ollut. Joo, mä lähden nyt on pakko lähteä, mutta en kyllä juosta laitkaan. Saksasta laitpiiriä enää ylipäätään Suomesta, en tiedä. Joo, niin, niin, niin, niin tota no, Jumala on sanottu, <laughs> niin, to, tuli viestin tohon noin, niin tota se oli niin semmoista litkua, että ei kerta kaikkiaan kyennyt siihen. Voi pyhä helvetti tuli viesti. Tuleeko joskus Banspesiaali kakkonen, siis yksi asia handea hirvittää, joo, hoidetaan joku soittaa panhulua tänne paikan päälle, niin se ottaa toiveita. Sitä sitten saatte, saatana. Hyvästi. Oli muuten hyvä viesti. Nyt ollaan ytimessä kun yhtä aikaa soi luomiskertomus ja maailmanloppimussa. <lopimussa> Jeps. <lopimussa> Joo, no niin. Bunkka, tulee ja pelastaa meidät! Bunkka, tule! Bunkka, Bunkka, tule! Juu, Bunkka, Bunkka, bunka Bunkka, bunkka, bunkka. Tätä näin, minuutti vielä jäljellä! Laittoi että niin, nyt on ylpeä olo. kesti sen alusta loppuun, Bamba ei kestänyt, noin minne kyllä sitäkään. En tiedä kumpi oli, mamballa ehkä oli jo, ei jo, en tiedä. ehkä se mambo oli vielä karsepi kuin tämä näin. Tietenkin mambaa panhuluna, niin se on siinä niin. Joko laittoi viesti rakasti joka sekuntia. Ja nyt tuli haikea ja tyhjä olo. Kiitos Pan Pascalista 15-16. Otetaan heti uusiksi. Hei, Punkka, sä olet tunnin sitten panhuiluas perään. Et etkö näin oike sitten. Minä olen panhuilu. <laughs> no niin. Mental band mental <laughs> <laughs> Onko elämää jälkeen voimia kaikille koko tunnin käsinellä. Kiitos Arvo. No joo, näin on. Onko panhuilla aika? Niin, panhuilu. Hmm. Panu niin. Panhuilu voi panhuilla. Tyhjä housu housuus tuntuu täydeltä, <lopitannut> ei nyt se oli tässä näin. Tää on tuoks mies? Noniin, nouskaas ylös. Pitääks Tarjoa pasikuikka. tarjoaa Pasi Kuikka vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi You are among friends. Radio Helsinki.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 Mä olin aamulla Heinontukossa ostoksilla ja mä kuulin taas todella mehevän ravintolajuorun. No, kerro heti. No ei mä nyt tässä kerro, mä kerron sen meidän ohjelmassa. Se on totta. Ruokatunnilla paneudutaan ei vain juoruihin, vaan ihan kaikkeen mitä ravintola- ja ruokamaailmassa tapahtuu just nyt. Ruokatunti joka maanantai kello 13-14 ja on demandinä silloin kun se sulle kaikista parhaiten sopii. Mukana ruokakulttuuria tukemassa, Heinon tukku. Tämä on Radio Helsinki. 98,5 MHz